Більшість цивілізацій будується на боягузтві. Як легко творити цивілізації, навчаючи боягузтва, Знижуєте рівень стандартів, що ведуть до відваги. Обмежуєте волю. Регулюєте апетити. Обмежуєте горизонти. Створюєте закон для кожного руху. Заперечуєте існування хаосу. Вчите навіть дітей дихати повільно. Приборкуєте. Викрадені журнали. Глянувши на село Туоно, Айдаго приголомшено закляк. «Це домівка фременів?» Підростіл рибомовок забрав їх із сетадарі на світанку – Айдаго і Сіона розмістилися в великому орнітоптері, який супроводжував два менші кораблі охорони. Політ був повільним, тривав майже три години, вони приземлилися біля рівного, круглого пластелевого ангара приблизно за кілометр від села. Ангар і село розділяли древні дюни, форму яких утримувала рослинність, убога трава і кілька колючих кущів. Коли вони спускалися, Стіна за селом ставала дедалі вищою, а село щулилося під таким огромом. Музейні фремени принципово не заражені чужопланетними технологіями, пояснила Нейла, коли ескорт зачинив три в низькому ангарі. Одну вартівницю вже послали до Туону, щоб сповістити про їхнє прибуття. Майже впродовж усього польоту Сіона мовчала, але з прихованим інтересом вивчала Нейлу. Йдучи крізь осяяння ринковим світлом дюни, Айдаго намагався уявити, що повернувся в давні часи. На рослинах був помітний пісок, а в долині між дюнами виднілася спечена земля, жовта трава, голі кущі. Три грифи з широко розкинутими крилами кружляли в небесному склепінні. Летючі розвідники, як називали їх фремени. Айдаго спробував пояснитися Сіоні, що йшла поруч із ним – «Не покоїтися через трив'ятників варто лише тоді, коли вони починали знижуватися». «Мені вже розповідали про грифів». Холодно відповіла вона. Айдаго помітив піт на її верхній губі. Від вартівниць, що тісно їх обступили, і гострий запах поту. Його свідомість не могла втриматися, щоб не звернути пильну увагу на різницю між минулим і цим часом». Сумнівні дистекости, які вони носили, були радше для виду, ніж для ефективного збереження тілесної води. Жоден справжній фремен не довірив би свого життя одному з них, навіть тут, де в повітрі пахло водою. А рибомовки з підрозділу Нейли не йшли по-фременськи тихо, цукотіли між собою, як малі діти. Сіона йшла поруч із ним, занурившись у похмуру відстороненість. Часто пильно вдивляючись у широку сколисту спину Нейли, яка випереджала загін на кілька кроків. «Що пов'язувало цих двох жінок?» – питав себе Айдаго. Нейла здавалася цілковито відданою Сіоні, дослухалася до кожного її слова, підкорювалася кожні примсі, яку тільки озвучувала Сіона, окрім хіба того, що Нейла не відступала від наказів, які привели їх до села Туону. Та все-таки Нейла корилася Сіоні і називала її командиркою. Між ними було щось дуже глибоке, і воно викликало в Нейли страх і благоговіння. Врешті вони дісталися схилу, що спускався до села і стіни позаду нього. З висоти польоту Туоно здавалося громадою блискучих прямокутників одразу ж за тінню стіни. Але звідси, зблизька, перетворювалося на кубку напівзруйнованих хачин, ще жалюгідніших через спроби якось їх прикрасити. Шматочки блискучих мінералів й уламки металевих відходів, викладені на стінах будинків, складалися в узори. Пошарпаний зелений прапор на металевому стовпі тріпотів на даху найвищої будівлі. Повів вітру, приніс до ніздрів Айдаго запах смітників і неприкритих вигрібних ям. Центральна вулиця села, яка лежала перед загоном, тяглася крізь рідко рідкопорослий травою пісок, закінчуючись рваним краєм побитої бруківки. Виріджена в накидки делегація очікувала поблизу будинку з зеленим прапором. Стояли на поготові, а між ними вісниця-ребомовка, послана нейлою поперед загону. Усі інші були чоловіками. Айдаго нарахував їх восьмеро. Їхній одяг нагадував автентичні фраменські накидки темнокоричневого кольору. Каптуром одного з членів делегації можна було розгледіти зелену головну пов'язку, без сумніву, наїб. Збоку чекали діти з квітами, з бічних вуличок позаду визирали жінки в чорних каптурах. Уся ця сцена викликала в Айдаго тривожне почуття покінчимо з цим якомога швидше, сказала Сіона. Нейла кивнула і повела їхній загін униз схилом на вулицю. Сіонай Айдаго відставали від неї на кілька кроків. Решта рибу мовок ішла позаду. Зараз вони замовкли і з неприхованою цікавістю зіркали довкола. Коли Нейла наблизилась до делегації, чоловік у зеленій пов'язці виступив уперед і вклонився. Рухався, як дідуган, але Айдаго побачив, що він зовсім не старий, середнього віку, щоки гладкі і непоморщені. Широкий ніс без мозолів від водотрубки, а очі. Виразно видно зіниці, бо очі не були цілковито синіми на знак залежності від прянощів. Це були карі очі, карі очі у Фремена. «Я Гарун», – сказав чоловік, коли Нейла зупинилася перед ним. «Я наїп цього місця, по-фременськи вітаю вас в тону». Нейла через плече вказала на Сіону й Айдаго, що зупинилися відразу за нею «Чи готові помешкання для гостей?» «Ми, фремени, відомі своєю гостинністю», – сказав Гарун «Усе готове!» Айдаго втягнув носом кислі запахи і звуки цього місця Зазирнув крізь розчинені вікна всередину будинку з прапором, праворуч від них А прапор повіває над цим? Крізь вікно можна було розгледіти аудиторію з низькою стелею. У далекому кінці зали напівокругла оркестрова яма обігала невеличке приміщення. Він побачив ряди крісел, темнобордовий килим на підлозі. Разом це скидалося на сценічну залу, місце розваг туристів. Звук човгання змусив Айдаху повернутися до Гаруна. Діти обступили делегацію, простягаючи в брудних руках пучки яскравих червоних квітів. Квіти були прив'ялими. Гарун звернувся до Сіони, правильно розпізнавши золоту облямівку командирки рибомовок на її однострої. «Хотіли б ви побачити видовище з нашими фременськими ритуалами?» – спитав він. «Можливо, музику? Танці?» Нейла прийняла китицю квітів від одного з дітей понюхала їх і чхнула. Ще один хлопчисько простяг квіти Сіоні, здійнявши заодно на неї широко розплющені очі. Вона взяла квіти, не дивлячись на дитину. Айдаго помахом руки відігнав дітлахів, коли вони його оточили. Дітлашня вагалася, витріщаючись на нього, тоді оминула і побігла до решти вартівниць. Гарун сказав Айдаго, Якщо ви дасте їм кілька монет, вони вам не набридатимуть. Айдаго здригнувся. Оце так вчать фременських дітей. Гарун перевів увагу на Сіону, почав пояснювати план свого села. Нейла прислухалася. Айдаго рушив униз вулицею, зауваживши, скільки цікавих очей скеровані на нього та як вони уникають його погляду почувався глибоко ображеним поверховою декорацією будинків, жоден з яких не приховував сліди руйнувань. Заглянув у прочинені двері аудиторії. У Туону відчувалася якась суворість, якась боротьба, замаскована зів'ялими квітами й улесливим тоном гаруна. Іншого часу на іншій планеті це було б сільце з ослами на вулицях і підперезаними шнурком селянами, які пхалися б зі своїми петиціями. Він почув благальне скиглення в голосі Гаруна. Вони не були фременами. Ці нещасні створіння жили на узбіччі, намагаючись зберегти частки древньої цілісності. Але ця втрачена реальність дедалі більше вислизала з їхніх рук. Що тут створив Лето? Ці музейні фремени втратили все, крім голого існування та завчених на пам'ять древніх слів, яких вони не розуміли і навіть не вимовляли правильно. Повернувшись до Сіони, Айдаго схилився, щоб краще розглянути крій коричневої гарунової накидки. Зауважив, яка вона тісна, щоб зекономити тканину. Під верхнім одягом можна було помітити сірий гладкий дестекост, виставлений на сонячне проміння. Жоден справжній фремен ніколи не дозволив би сонцю торкнутися його дестекоста. Айдаго глянув на решту делегації, Зауваживши таке саме, ощадливе ставлення до тканини. З цього можна було здогадатися, наскільки придушені їхні емоції. Такий одяг не дозволяє енергійних жестів, сковує свободу рухів. Накидки були тісними що обмежували людей. Від почуття огиди Айда різко ступив широкий крок уперед і розхилив накидку Гаруна, щоб глянути на дестекост. Усе так, як він і підозрював. Дистекост був черговою підробкою, без рукавів, без черевиків і з помпоп'ятами. Гарун відсахнувся з тиздоленою я ножа, який Дункан відслонив при його поясі. «Гей! Що це ти робиш?» – скрикнув Гарун роздратовано. «Не смієш так торкатися Фремена!» «Ти Фремен?» – своєю чергою крикнув Айдаго. «Я жив із Фременами!» Я бився поруч із ними проти Харконанів! Я помер із Фременами! Ти? Ти шахрай!» Кісточки пальців Гаруна, затиснутих на руків її ножа, побіліли. Він звернувся до Сіони. «Хто цей чоловік?» Заговорила Нейла. «Це Дункан Айдаго». «Хола?» Гарун обернувся, щоб заглянути Айдаго в лице. «Ми ніколи раніше не бачили тут таких, як ти!» Айдаго відчув, що його переповнює прагнення очистити це місце. Навіть якщо це коштуватиме йому життя, цього знеціненого життя, яке могли повторювати до нескінченності люди, насправді до нього байдужі. «Застаріла модель, так, але це був не Фремен. Витягне того ножа або ж прибери з нього руку», – сказав Айдаго. Гарун швидко забрав руку з ножа. «Це не справжній ніж», – сказав він. «Це лише для декорації». Його голос пожвавішав. «Але ми маємо і справжні ножі, навіть крис-ножі! Тримаємо їх у вітринах, щоб зберегти!» Айдаго не міг стриматися. Зареготав, відкинувши голову назад. Сіона всміхалася, тоді як Нейла замислилась, а решта рибомовок оточила їх тісним, сторожким колом. Сміх дивно вплинув на Гаруна. Він опустив голову і міцно щепив руки. Але Айдагу встиг помітити, як вони дрижать. Знову піднявши очі, Гарун глянув на Айдаго з-під густих брів. Айдаго раптом протверезів. Здавалося, що якийсь тяжкий чобіт розтоптав Гарунове «я», перетворивши його на зляканого підлабузника. В очах чоловіка було пильне очікування. З якоїсь незрозумілої йому причини Айдаго згадав фрагмент Оранжиської католицької біблії. Він спитав себе, чи це ті, тихі та вбогі духом, що переживуть нас усіх і успадкують усе світ. Гарун прокашлявся. «Можливо, холодункан – «Стане свідком наших обрядів і ритуалів та винесе їм присуд?» Айдао відчув, що ця жалібна просьба його присоромила. Він, не задумуючись, сказав, «Навчу вас усього, що знаю про фременів». Підняв очі та помітив, що Нейла дивиться на нього з лоба. «Це допоможе згаяти час?» – сказав він. «І хто зна? Може, це поверне сюди щось справді фременське?» Сіона промовила, "Мене зобов'язання зобов'язані гратися в старі культові ігри. Відведіть нас до наших помешкань». Нейла зніяковіло опустила голову і сказала, не дивлячись на Сіону, «Командирку, є дещо про що я не посміла вам розповісти. Ти мусиш упевнитися, що ми зостанемося в цій помийній ямі?» – спитала Сіона. «О, ні». Нейла глянула вгору Сіоні в обличчя. «Куди ж ви звідси підете? Вибратися на стіну неможливо, і за нею однаково є тільки річка. А в протилежному напрямку Сар'єр... О, ні, це дещо інше!» Нейла троснула головою. Якось вичав це з себе. Буркнула Сіона. «Командирко, я дістала найсуворіші накази, яких не посмію порушити!» Нейла глянула на решту членів загону тоді знову на Сіону. «Ви і Дункан Айдагу маєте бути поселені разом». «Це наказ мого батька?» «Леді командирко, мені повідомили, що це накази самого Бога Імператора, і ми не можемо не підкоритися їм». Сіона втупила погляд в Айдагу. «Пам'ятаєш моє попередження, Дункане, коли ми востаннє розмовляли в цитаделі?» «Мої руки при мені?» «І роблять те, чого я хочу», – відрізав Айдаго. «Не думаю, що ти маєш якісь сумніви щодо моїх бажань». Вона коротко кивнула головою, відвернулася від нього і глянула на Гаруна. «Яка різниця, де спати в цьому огидному місці? Веди нас до наших помешкань!» Реакція Гаруна здалася Айдаго чарівною. Наїб обернув голову до холи. Затінивши обличчя фременським каптуром і нишком позмовницьки підморгнув, лише тоді повів їх кальною вулицею.